Salmul 130 al Celui chemat. Doamne, chemarea Ta ca o trâmbiță a judecății de apoi, Din somnul minciunii ne-a trezit. Doamne, chemarea Ta ca un fagule de miere, Un roi de gânduri al bine grădit Și a hrănit. Doamne, chemarea Ta ca pe niște prunci la sânul mamei, prin smerita rugăciune ne curățit. Doamne, chemarea Ta ca o poruncă împărătească cu drag am împlinit. Doamne, chemarea Ta prin glasul duios al Maicii Preacurate ne-ai trimis ca semn că ne a iubit. Doamne, chemarea Ta ca un far de har al Duhului Sfânt în noaptea cugetor noastre a strălucit. Doamne, chemarea ta ca un glas îndurerat în biserica imii noastre ne-a vorbit. Doamne, chemarea ta ca o pană de arhanghel, prin mâna noastră în rugăciun și psalmi ai rostit. Doamne, chemarea ta ca un ochi atent privindu-ne în adâncul inimilor am simțit. Doamne, Chemarea ta ca pe un măslin ne-a altoit și rodul faptelor noastre la a sfințit.